Aprilie spulberat Pista 3 Capitolul al doilea Stresi publică un ordin difuzat în aceeași zi tuturor hanurilor și punctelor de trecere pe uscat și pe apă prin care cerea să i se aducă la cunoștință dacă fusese răvăzuți în seara de 11 octombrie un bărbat și o femeie călărind pe un cal sau fiecare pe calul său ori călătorind altcumva. În caz că da să se afle pe care drumul apucaseră, cât timp petrecuseră prin hanuri, dacă mâncaseră ori dădusele de mâncare calului sau cailor și, eventual, în cele relații păreau să fi fost unul cu altul. În încheierea ordinului se mai cerea a se afla dacă nu cumva fusese văzută doar femeia neînsoțită de altcineva. Acum, n-au cum să mai scape. Îi spuse stresi ajutorului său când curierul șefui anunță că ordinul avea să ajungă până în punctele cele mai îndepărtate. Un bărbat și o femeie călărind același cal este un tablou care atrage atenția, nu? Dar chiar și fiecare pe calul său ar fi cam același lucru. Așa e, zise ajutorul. Stresi se ridică în picioare și început să pășească încoace și încolo de la masa de lucru la fereastră. Acum n-au cum să mai scape, doar dacă n-or fi zburat printre noi. Ajutorul îl privi atent. Din toată istoria reiese clar un singur lucru, spuse el, că au zburat printre noi. Încă mai crezi așa ceva? îl întrebă stresii zâmbind. Toată lumea crede, răspunse celălalt. Lumea poate să creadă, noi însă nu. O pale de vânt zgălții brusc fereastră aducând câteva picături de ploaie. Adevărată toamnă, zise Stresi gânditor. Am observat că întâmplările cele mai stranii se petrec toamna. În cameră se făcu liniște. Stresii își sprijini fruntea de brațul drept și rămase așa o bucată de vreme privind ploaia măruntă de afară. Dar asta ne avea să țină mult. Prin golul creierului stăruitoare se ivia aceeași nedumerire. Cine să fi fost oare călărețul necunoscut? Nu trecură decât vreo câteva minute și mulțimea gândurilor se ne pusti în urma întrebării într-un haos de plin. E clar că necunoscutul știa câte ceva despre familia Vranai, dacă nu amănunte, atunci măcar despre drama ce lovise această familie, tot auzise. Știa despre moartea fraților, știa de asemenea despre Besa, despre jurământul lui Constantin. Apoi cunoștea drumul din Europa Centrală până în arber. Dar de ce aproape că strigă stresii? De ce să fi făcut așa? Se aștepta la vreo răsplată? Stresii își descleștă fălcile simțind cum astfel se relaxează. Deși motivul răsplatei părea banal, totuși nu era de ignorat. În realitate era cunoscut că doamna mamă, după moartea feciorilor, trimisese în trei rânduri mesageri care să-i comunice Doruntinei să se înapoieze acasă, dar doi dintre aceștia reveniseră spunând că era imposibil de ajuns. Drumul era tare lung și o parte din el străbătea teritorii aflate în război. Conform înțelegerii încheiate, înapoia se răbătrânei jumătate din banii primiți. Al treilea mesager dispăruse sau pierise sau ajunsese la destinație, dar nu reușise să o convingă pe Doruntina să-l urmeze. De atunci se scursesele doi ani și jumătate și era imposibil ca vorbele mesagerului să fie adus atât de târziu pe Doruntina. Poate că misteriosul călăreț avea de gând să ceară o recompensă, ceea ce contrazicea complet presupunerea că acesta ar fi fost Constantin. Nu, își zise stresi. ideea cu răsplata nu stă în picioare. Dar atunci, care să fie motivul înfățișării necunoscutului în fața Doruntinei? Nu cumva o banală înșelătorie, doar pentru a o răpi și a o vinde apoi ca roabă undeva într-un ținut îndepărtat? Dar și aceasta cădea de la sine pentru faptul că necunoscutul o adusese totuși acasă. Să fi pornit cu gândul de a o răpi și apoi în timpul călătoriei să se fi răzgândit era de asemenea greu de crezut, pentru că stăresi îi cunoștea pe tâlharii de drumul mare. Doar de n-ar fi fost vorba de o dușmănie între familii, de vreo răzbunare împotriva familiei ei sau a bărbatului ei, deși și asta părea puțin probabil. Soarta lovise atât de crunt familia Doruntinei, încât mâna omului nici pe departe n-ar fi putut făptui ceva asemănător. Oricum trebuiau cercetate cu atenție arhiva familiei, testamentele, moștenirile, vechile judecăți. Poate că ceva din toate astea va arunca ar fie și un firicel de lumină asupra întâmplării. Și dacă n-a fost totuși decât o înșelătorie obișnuită, o aventură, cu un cal și o femeie de 23 de ani de-a lungul câmpiilor Europei. Stresii oftă din adânc. Ar fi vrut din tot sufletul să creadă așa ceva, dar i se părui imposibil. Îl împiedica ceva, poate anii îndelungați de slujbă în care s a ocupat, în primul rând, de cercetarea crimelor și a cazurilor obscure. Gândurile îl cutre erară cât îl cutre rară, dar reveni până la urmă prima întrebare. Cine să fi fost oare călărețul misterios? Doruntina, după cum declarase singură la început, nu-l văzuse prea bine. I se păruse doar a fi Constantin pentru că era tare colbuit și greu de recunoscut. Nu coborâse de pe cal, nu voise să vadă pe nimeni din familia cumnatului care îl cunoștea de la nuntă și ținuse să călătorească doar noaptea. Deci se temea de ceva. Stresină o întrebase pe Doruntina dacă văzuse măcar pentru o singură clipă chipul necunoscutului. Ar fi fost bine să o întrebe neapărat. Totuși ar fi fost o prostie să creadă că necunoscutul nu s-ar fi temut de ceva. Și tot o prostie să bănuiască că ar fi fost Constantin, deși lucrurile nu se clarificau deloc astfel. Că nu fusese Constantin știa ceea ce îi trezea acum îndoieli era faptul că nu mai era sigur de Doruntina. Stresii se ridică aproape împingând masa. Ieși precipitat afară și o porni pe câmp cu aceeași uțeală. Ploaia contenise. Aici, colo, pomii lăcrimoși își scuturau picăturile argintii de apă. Stresii mergea gânditor. Ajunse la poarta varanailor, mai repede decât prevăzuse. Străbătut coridorul larg unde femeilor ce le pe cele două bolnave, li se mai adăugaseră și altele și intră în odaia în care zăceau mama și fica. Încă de la zării, obrazul alb al dorantinei, ochii ei imobil cu cearcăne negre în jur. Cum de se îndoise de ea? Era tot ea aceiași ochi și același chip, căruia căsătoria îndepărtată nu-i schimbase nimic, cu excepția aurei misterioase ce o învăluia. Cum te simți?" o întrebă încet, așezându-se pe taburetul de lângă pat. Îl încerca un sentiment de vinovăție pentru îndoielile de adinauri. Ea îl privi stăruitor. Avea ceva dureros în privire și stresii își plecă ochii. Iartă-mă că te întreb din nou, zise, dar e foarte important, înțelegi, Doruntina? Este important pentru tine, pentru mama ta și pentru noi toți. Vreau deci să te întreb dacă ei ai zărit vreodată chipul celui care te-a adus. Doruntina continua să-l privească cu același imobilism. Nu, răspunse în cele din urmă cu vocea coborâtă. Stresii simți cum slaba legătură dintre ei se rupe brutal. Fus trăbătută de dorința nebună de a o prinde de ume și de a-i striga: De ce mă minți doruntina? Cum se poate să călătorești zi și noapte cu un om pe care îl crezi fratele tău și să nu-i vezi niciodată chipul? Nu ți-a fost dor de el? N-ai fost tentată să-l îmbrățișezi? Cum de a fost posibil? o întrebă. Eram atât de tulburată, zise ea, când el mi-a spus că e Constantin, că a venit să mă ia în cât o mai nemaipomenită mi-a întunecat mintea. Nu te-ai temut de ceva rău? Ba da, de tot ce poate fi mai rău, de moarte. De moartea mamei, în primul rând, apoi a vreunuia dintre frați. De moartea fiecăruia pe rând, chiar și de a lui, a lui Constantin. Pentru asta l a întrebat de ce are părul noroit și miroase amâl? Da. Sărmana de tine o căină în sinea sa stresii. Încearcă să-și amintească cât de înfiorător trebuie să fi fost pentru Doruntina să-și imagineze, chiar și pentru câteva clipe că drumețește împreună cu un mort. Iar ea, precum se pare, străbătuse o parte din drum cu această îndoială. Uneori nu credeam, urmăia. E fratele meu, îmi spuneam, fratele meu viu, dar..." Își lăsă vorba la jumătate. Dar," repetă Stresi, Ce-ai vrut să spui, Doruntina?" Ceva mă oprea să-l îmbrățișez," spuse ea în șoaptă. Nu știu nici eu ce." Stresi îi privi plioapele lăsate. Mi-a fost atât de dor, atât de dor de el și totuși ne-am putut să-l îmbrățișez nici măcar o dată. Nici măcar o dată, repetă Stresi. Am rămas cu această durere, mai ales acum când am aflat că el nu mai e pe lume. Glasul îi se însuflețise, iar pieptul îi urca și îi cobora mai repede. Dacă aș mai fi odată cu el, zise ea, dacă aș mai putea să-l mai văd odată. Era absolut sigură că acela fusese fratele ei. Stresi nu știa dacă ar fi fost mai bine să o lase să creadă lucrul acesta sau să-i vorbească despre îndoierile lui. Deci nu i-ai văzut niciodată chipul, spuse, nici măcar în clipa în care v-ați despărțit, iar el ți-a zis Tu du-te înainte acasă, eu mai am puțină treabă la biserică Nici atunci, îi răspunse ea Era tare întuneric, nu se zărea nici la doi pași, iar pe drum a fost mereu întors cu spatele spre mine Nu v-ați oprit pe nicăieri? Nu v-ați odihnit deloc? Ea dădu din cap, nu mi-amintesc Stresii așteptă să întâlnească iar privirea. Și nu te-ai gândit că ți-ascundea ceva? O întrebă. N-a vrut să descalece când a ajuns la tine și nici când te-a văzut pe drum și-a ascuns fața și voia pare să se călătorească numai noaptea. Nu se ferea de tine? Doruntina dădu din cap că da. M-am gândit la asta, spuse. Dar era firesc să-și ascundă chipul pentru că era mort. Sau poate că nu era el?" zise pe neașteptate stresii. Doruntina îl privi lung. E același lucru?" și opti liniștită. Cum același lucru?" o întrebă stresii. Dacă era mort, înseamnă că nu era el." Mă gândeam la altceva," spuse stresii. Nu ți-a trecut prin cap că nu era fratele tău, nici viu, nici mort, ci un altul ce se dădea drept, Constantin?" Doruntina negă din cap. Deloc," zise. Deloc, făcu stresi. Gândește-te bine, dorontina. Acum mă pot gândi, dar în noaptea aia deloc, negă ea. Acum ai îndoiel, nu? Ea îl privi iar, lungă noi, iar el încercă în zadar să ghicească ce simțământ precumpănea în privirea ei. Tristețea, groaza, îndoiala sau dorul sfâșietor? Se aflau toate acestea în ochii ei și totuși nu reușeau să-i umple pentru că acolo apăruse un alt sentiment. Un sentiment necunoscut sau aparent nescunoscut care le întrupa pe toate. Poate că nu era el, repetă stresii apropiindu-se și mai mult, vrând parcă să privească în fundul unei fântâni. De acolo venea o bură de lacrimi. Doruntina plângea din nou. Nu știu ce să spun și opti printre suspine. Of, nu știu ce să spun Stresi o lăsă să plângă în liniște o vreme Apoi îi strânse brațul în semn de compasiune Și după ce aruncă o privire spre mamă care părea că doarme în patul celălalt Ieși încercând să nu facă zgomot Primele rapoarte de la hanuri începură să vină după două zile Nicăieri nu fusese răvăzuți un bărbat și o femeie călărind un cal sau doi și nici o femeie călătorind singură pe cal sau trăsură. Deși nu-i parveniseră rapoartele de la hanurile mai îndepărtate, stresii se posomoră Fusese convins că le va da de urmă încă de la început Să fie oare posibil? se întrebă citind rapoartele Se poate să nu-i fi văzut chiar nimeni? Ori fi dormit oare toți în noaptea aceea? Nu se poate, se încuraja singur. Se va găsi cu siguranță cineva care să-i fi zărit. Dacă nu azi, atunci mâine. Dacă nu mâine, poi mâine. S-o găsi, fără doar și poate, careva. Între timp ajutorul lui Stresi la cererea acestuia deschisese arhiva familiei Vranai pentru a descoperi în ea vreun fir care să ducă la rezolvarea enigmei. La sfârșitul primei zile, cu ochii congestionați de mulțimea documentelor răsfoite, îi spuse lui Stresi că ceea ce făcea era a muncă silnică și că ar fi acceptat mai degrabă să plece la drum și să răscolească han cu han în căutarea urmelor celor doi, decât să se canonească cu arhiva aceea. Familia Vranai era una dintre cele mai vechi din arber și în arhiva ei puteai găsi documente cu o vechime de 200 sau chiar 300 de ani. Acestea erau scrise în tot felul de limbi și alfabete, începând cu albaneza și latina și terminând cu chirilica și gotica. Erau acte vechi de proprietate, testamente, hotărâri judecătorești, însemnări despre genealogia familiei, coborând până în anul 881, diplome și circulare. O parte a arhivei era formată din corespondență și un număr de scrisori proveneau din înscrisuri găsi zeci de referitoare la căsătoria Dorontinei, pe care ajutorul lui stresii le pusese deoparte pentru a le cerceta, mai apoi în liniște. Unele dintre acestea erau scrise în alfabetul gotic în germană, pe semne și veniseră din Boemia, altele care îi se părură și mai demne de interes erau copii ale scrisorilor bătrânei doamne, adresate vechiului ei prieten, contele Topia, stăpânitorul principatului vecin și căruia probabil femeia îi cerea sfatul în treburile de familie. Mai erau apoi și scrisorile de răspuns ale contelui. În câteva răvașe peste care ajutorul lui stresii își aruncă privirea repede-repede, bătrâna doamnă îi scria contelui chiar despre îndoielile ei legate de căsătoria îndepărtată a Doruntinei, rugându-l să-i spună ce atitudine să ia. Într-una dintre scrisori ce părea să fie din categoria aceasta cu un scris neciteț, se vedea imediat că aparținea unui bătrân cu mâna tremurată, ea se plângea de singurătate. Nevestele băieților plecaseră una după alta de mult, luându-și cu ele și o lăsaseră de izbeliște și singură pe lume. Îi spuseseră că se vor întoarce, dar nu se întorsese niciuna și poate că, dintr-un punct de vedere, avuseseră dreptate. Ce nevastă tânără ar accepta să se întoarcă într-o casă părăginită, peste care se spunea că flutură giulgiul morții? Stresi îl ascultă cu atenție pe ajutor, deși acesta din urmă a avut în câteva rânduri impresia că gândurile șefului său o luaseră rasna. Dar pe acolo, zise Stresi, în cele din urmă, pe acolo ce se mai aude? Ajutorul îl privi întrebător. Pe acolo, repete Stresi, înseamnă nu în arhivă, ci printre oameni. Ce se mai aude despre toate astea? Ajutorul ridică din numeri. E de la sine înțeles că toată lumea comentează evenimentul. E de la sine înțeles rândgână stresii, desigur. Nici nu s-ar putea altfel, adăugă imediat. Închise sertarul mesei, își puse pelerina și după ce îi spuse celuilalt noapte bună, ieși. În drum spre casă trecu prin fața clădirilor cu ce se înmulțiseră din momentul în care satul, altădată mic și liniștit, asemenea celorlalte sate din jur, devenise capitală de ținut. Verandele caselor unde oamenii se obișnuiseră să stea în după amiezele de vară erau pustii și doar pe aici colo se mai zăreau în scaune și leagăne lăsate afară, poate în speranța că vor mai fi câteva zile călduțe înainte de venirea iernii. Și dacă verandele erau pustii, la porți și dinaintea gardurilor, se puteau întâlni grupuri de fete și din loc în loc câte un băiat printre ele, care discutau în șoaptă. Trecând pe lângă ei, stresii simțea cum își întrerup discuția și îl privesc plin de curiozitate. Întâmplarea din noaptea de 11 octombrie le stârnise tuturor imaginația, dar îndeosebi, fetelor și nevestelor tinere. Stresi își spuse că, fără îndoială, fiecare dintre elevii sa, cu un călăreț necunoscut, nu conta cine, frate străin sau nălucă, străbate pentru ea jumătate din Europa. Ei, îl întrebă soția când îl văzui intrând: Ați descoperit până la urmă cine a adus-o? Lepădându-și pelerina, Stresi o privi în fugă pentru a vedea uh, dacă în vorbele ei se află vreo formă de ironie. În altă bălaie, femeia îl privea cu un zâmbet discret și stresii avu pentru o clipă impresia că, deși își iubea soția, n-ar fi putut să-și o imagineze deloc împreună cu el pe un cal, ținându-l de mijloc. În timp ce Doruntina parcă fusese născută pentru asta și și-o închipui călărând despletită, strâns lipită de spinarea unui bărbat. Nimic, îi spuse el laconic. Pare obosit, zise ea. Chiar sunt. unde scopii? copiii? Se joacă sus. Să-ți spun masa? El făcut da din cap și se lăsă vlăguit pe canapeaua acoperită cu o cuvertură de lână. În cămin câteva flăcări anemice dădeau târcoale buștenilor de stejar, a reușit să-i aprindă. Stresi urmării cu privirea mișcările nevestisii. De parcă nu ți-ar fi fost de ajuns treburile celelalte. Na și asta acum. Găsește-l unde știi pe un vântură lume," zise ea zdrăngănind farfuriile. Deși nu pomenise de Doruntina, se vedea imediat cui îi erau adresate ultimele vorbe. Ce să-i faci? Oftă stresi. Zgomotul farfuriilor deveni mai puternic. Ei, la urma urmei, de ce atâta zarvă pentru că un necunoscut a adus acasă o femeie fără căpătăi? zise iar nevasta. De asta dată, o parte din reproș îi era adresat lui. De unde, până unde fără căpătăi? o întrebă el liniștit. Tu o vezi altfel?" urmăia. Ție nu ți se pare că o femeie care nu-și vede decât de fericirea ei, trei ani la rând fără să o intereseze de mai sa și de urgia căzută asupra bătrânei, e o femeie fără căpătâi? Stresi asculta cu capul plecat. Poate că n-a știut, zise. Aha, n-a știut. Dar cum de și-a amintit tocmai după trei ani? Stresi ridică din umeri. Era clar că dușmânia nevestisii față de Doruntina e veche. Uneori răbuf neaba chiar într-un rând, se și sfădiră la câteva zile după nunta Doruntinei când femeia îl întrebase De ce stai așa pierdut? Chiar atât de mult vă doare pe toți plecarea ei? A fost pentru prima oară când ea îi făcea o astfel de scenă A lăsat-o pe sărmana de că sa singură în nenorocire Continua ea și deodată s-a gândit să vină doar pentru a-i scurta și mai repede zilele E într-adevăr de plâns Așa e, spuse Stresi. o singurătate ca asta. O singurătate de moarte, spune mai bine, urmă femeia, să-ți plece pe rând nurorile cele mai mult, cu copiii în poală, e o mare pierdere. Dar ele, în fond, sunt niște străine și chiar dacă n-au făcut bine părăsindu-și soagra, în cele mai grele momente, ce poți să le pretinzi când prima care a părăsit-o pe bătrână a fost propria ei fată? Stresii privea feșnicul de bronz ciudat de asemănător cu cele pe care le văzuse în dimineața aceea memorabilă în camera unde zăceau Doruntina și maică sa. Își spuse că într-un fel sau altul, toți oamenii aveau să adopte o anumită poziție, sufletește vorbind față de evenimentul petrecut de curând și că această poziție avea să depindă de soarta fiecăruia în viață, în dragoste sau în căsnicie, de aspectul exterior al fiecăruia, de fericirea sau necazurile lui, de întâmplările hotărătoare sau de cele mai intime motive, de cele pe care uneori oamenii și le ascund chiar și lor înșiși. Toate acestea aveau să alcătuiască ecoul evenimentului prin care oamenii crezând că vor judeca drama altora, nu vor face în realitate altceva decât să judece singuri. Dimineață sosi un curier de la Cancelaria Prințului cu un plic pentru stresii. În plic se afla o notă prin care era anunțat că prințul luase cunoștință de evenimentele din 11 octombrie și poruncea să se facă tot posibilul pentru a se clarifica imediat situația, așa încât, după cum scrisese stresii însuși, să nu se creeze tulburări și confuzii printre oameni. Cancelaria îi cerea lui stresi să dea de veste imediat ce cazul avea să fie rezolvat. Hm, făcut stresii după ce termină de citit pentru a doua oară nota. Imediat ce cazul avea să fie rezolvat. Vorbe, dar ea pune-te în locul meu. Dormise prost și dimineață continuase sfada mocnită cu nevastăsa, sa, precinuită fără îndoială de faptul că el, ne contrazicându-se în cazul doruntinei, nu luase parte cu destulă însuflățire la ponegrirea ei. Stresii observase că asemenea neînțelegeri ce mogneau înfundat numai pentru a nu pricinui ceartă erau în realitate mai periculoase decât confruntările fățișe urmate întotdeauna de împăcare și asta deoarece nemulțumirile ascunse rămânând astfel nu aduceau nimic bun și căutau zile întregi prirejul de a răbufni și pentru că motivul răbufnirii venea de obicei în cele mai nepotrivite momente și locuri Nervozitatea și, evident, cearta produsă erau mult mai violente decât ciocnirile obișnuite. Stresi mai avea încă în mână scrisoarea de la cancelaria prințului când intră ajutorul său pentru a-i spune că pasnicul cimitirului avea să-i comunice ceva. Pasnicul cimitirului se miră stresii privindu-și ajutorul cu reproș. Privirea lui părea că spune tot mai încerci să mă convingi că a ieșit careva din mormânt, dar chiar în clipa aceea, în cadrul uși, rămase între deschisă, se ivi într adevăr cineva, probabil cel anunțat. "Să vină", spusă Stresi cu o răceală. Pasnicul intră înclinându-se cu respect. Ei făcut Stresi când îl văzu pe celălalt stând nemișcat dinaintea sa. Pasnicul își înghiți saliva. Sunt Pasnicul cimitirului de la biserică, domnule Stresi, și vreau să vă spun că Că piatra de pe mormânt a fost deplasată, îl întrerupse Stresi. Știam. Pasnicul îl privi tulburat. Eu, eu, se bâlbâi, vreau să vă spun ceva. Dacă e vorba despre mormânt, știam, îl întrerupse iar Stresi, fără a putea să-și ascundă începutul de nervozitate. Dacă ai altceva de spus, te ascult. Stresi se aștepta ca Pasnicul să spună. Nu, n-am altceva de zis și privi în jos, dar spre uimirea lui îl auzi pe celălalt băguind. Aveam altceva să vă spun. Stresii ridică privirea și le scrută sever ca pentru a-i aminti că nu era locul potrivit pentru glume. Ai altceva de spus? Îl întrebă cu nencredere și ironie. Să vedem. Pasnicul aflat încă sub impresia primirii reci, îl văzut pe stresii în palmele de pe hârtiile pe care le avea în față cu o mișcare ce ar fi vrut să însemne. Iată, acum ai rupt complet de la treburile mele. Ești mulțumit? Să vedem ce ai să ne istorisești Suntem oameni simpli, domnule Stresi, zise omul cu o voce nesigură Poate că nu știm să vorbim, ne iertați, dar am auzit că, cine știe, s-ar putea ca... Stresi simțit odată un început de regret Vorbește, te ascult, îl îndemnă binevoitor Ce să fie asta? se întrebă Ce vine are omul că eu sunt nervos din pricina poveștii ăleia? Te ascult, spuse iar, despre ce e vorba? Paznicul nițeluș ușurat trase aer în plămâni. Toată lumea vorbește despre ridicarea din mormânt a unuia dintre fiii doamnei mame, zise uitându-se fix la stresii. Dumneavoastră știți mai bine ca mine toată povestea asta. Ba chiar au început unii să vină la cimitir pentru a se uita la piatra de pe mormânt, dar asta e altă treabă. Ceea ce vroiam să vă spun e altceva. Continuă făcut Stresi. Într-o duminică, nu asta, ultima, nici penultima, ci ailaltă. Doamna mamă a venit după obicei la cimitir pentru a aprinde lumânări la capul feciorilor. Două duminici înainte de ultima? întrebă Stresi. Da, domnule Stresi, a aprins câte o lumânare la fiecare mormânt, iar la capul lui Constantin două. Eram pe acolo prin preajmă când s-a întâmplat asta și am auzit ce a spus deasupra mormântului. Pasnicul făcu din nou o scurtă pauză, nelundu-și ochii de la stresii. Două duminici înainte de asta, repeta stresii. Va să zică două săptămâni și ceva, s fără a raprice și el de ce. Am auzit multe bocete de mamă, chiar și pe ale ei, continuă pasnicul, dar în ziua aceea vorbele bătrânei mi-au băgat, băgat spaima în oase. Stresii își prinse bărbia în pumn și se concentră asupra cuvintelor pasnicului. Nu era nici tânguit, nici bocet, ca toate bocetele, urmă omul. Era blestem. Blestem? Pasnicul trase iar aer în piept, neascunsându-și mulțumirea că reușise în cele din urmă să-i atragă atenția capitanului. Da, domnule, un blestem și că unul groaznic. Cum așa? Povestește, zise stres nerăbdător. Mi-e greu să vă repet cuvintele ei pentru că am fost tare înfricoșat, dar blestemul sună cam așa. Constantin, unde ți-e făgătuia la ca să mi-o aduci pe Doruntina De câte ori o să am nevoie de ea? Pentru că precum puteți ști, domnule Stresi După cum știe toată lumea, îi jurase maică, căsică... că. Știu, știu, spuse Stresi, continuă Și ea a zis Acum când am rămas singură pe lume și n-am pe nimeni alături Pe tine care ți-ai uitat jurământul, pământul să nu te putrezească Uite, cam astea au fost cuvintele ei în timp ce vorbea, pasnicul cerceta cu privirea chipului stresi, și, la sfârșit, așteptând ca acesta să rămână mut de uimire în urma teribilei istorisi, băgă de seamă că în ochii capitanului apăruse o expresie de indiferență. Pasnicul își pierdu iar stăpânirea de sine. Mi-am zis să vin să vă spun că poate vă va fi de folos, încheie el. Cred că n-am făcut nicio greșeală. Deloc se grăbi să-l încurajeze stresii. Din potrivă, ai făcut foarte bine. Mulțumesc! Pasnicul se ploconi cu respect și în momentul în care ieșea, încercă pentru ultima oară să realizeze dacă fusese bine sau nu, bătând drumul până acolo. Stresii rămase mai departe gânditor. Nu peste mult timp simți prezența cuiva în cameră. Ridică ochii și văzut pe ajutorul său, dar uită imediat de el. Cum de s-a putut să facem o asemenea nerozie? Se întrebă, cum de s-a putut să uităm pe mamă? Discutase în două rânduri cu Dorontina în vreme ce cu bătrâna niciodată, iar ea putea să aibă propria ei versiune despre întâmplare. Era într-adevăr o scăpare de neiertată din partea lui. Ridică iar ochii. Ajutorul său aștepta în același loc. Am făcut o mare prostie, zise Stresi. În legătură cu mormântul, Adevărul e că mi-a trecut odată prin cap, dar... Ce tot spui acolo? Îl întrerupse Stresi, N-are nicio legătură cu mormântul și nici cu aiurelile despre strigoi. În timp ce pasnicul vorbea despre blestemul bătrânei, doamne, mi-am zis. Cum de se poate să nu fi discutat niciodată cu ea? Cum de am făcut o asemenea tâmpenie? Adevărat spuse ajutorul pe un ton vinovat. Aveți dreptate. Stresi se ridică cu o mișcare bruscă. Să mergem cât mai repede la ea," zise, să încercăm să ne îndreptăm, cât mai repede greșeala." Nu peste multă vreme se aflau amândoi pe drum. Ajutorul se ținea cu greu după stresii. Nu e vorba numai de blestem," continuă stresii, să vorbească. Trebuie să auzim și părerea mamei despre întâmplare. Ea ar putea să facă lumină în cazul ăsta." Aveți dreptate, îl aprobă ajutorul, ale cărui el, îți dădeau impresia că vorbele îi zburau prin ceață și vânt. Citindu-i scrisorile, mi-a venit o idee. Reise ceva de acolo. Dar despre asta am vrut să vă spun mai târziu. Încă nu sunt sigur. Și apoi e ceva ieșit din comun. Așa? Da, dar deocamdată n-o să vă spun nimic. O să-i mai întâi întreaga corespondență, pe urmă o să vă zic la ce m-am gândit. Cel mai important lucru este acum să discutăm cu ea, spuse Stresi. Da, da, fă cu ajutorul, aveți perfectă dreptate. Plecând chiar de la blestemul despre care ne-a vorbit paznicul cimitirului, gândi cu glas tare Stresi. Nu cred că omul să ne fi mințit. Cu niciun chip întări ajutorul, e un om cinstit, îl cunosc bine. Deci pornind chiar de la blestemul mamei, urma Stresi. Când tina a strigat de afară, deschide mamă, poarta, am venit cu Constantin și dacă ea a rostit într-adevăr aceste cuvinte, posibilitatea ca mama să fi crezut vorbele ei crește dacă avem în vedere blestemul. Pricepi? Da, da, fă cu ajutorul. Doar că de aici mai reiese ceva, continuă Stresi, fără a micșora pașii. Oare bătrâna s-a bucurat că fiul din groapă i-a auzit vorbele sau, din potrivă, a avut remușcări că i-a tulburat liniștea? Sau n-a fost niciuna nici alta, ci altceva mai straniu și mai de neînțeles? S-ar putea să fie vorba de altceva, zise ajutorul. Așa cred și eu, spuse Stresi. Faptul că bătrâna mamă deschisă în poarta a primit o lovitură de moarte demonstrează că tocmai în acel moment ea a făcut o descoperire uluitoare. Chiar fu de acord ajutorul, o descoperire, ceea ce se leagă taman de îndoiala mea, despre care v-am vorbit mai înainte. Altfel nu se explică șocul bătrânei, continuă stresii. Șocul suferit de Doruntina e justificat, moartea fraților, în vreme ce șocul mai de deloc. Dar ce mai fi și asta? Strezii rămase țintuit -ți locului. Ce mai fi și asta? Întrebă din nou. Mi se pare că se aud bocete. Nu erau prea departe de casa Vranai și priviră într-acolo o bucată de vreme. Și eu am impresia asta, zise ajutorul. O, doamne, nu cumva s-o fi prăpădit bătrâna?" exclamă stresii. Ah, ce prostie am făcut!" și își continuă drumul cu pași și mai mari. Călca fără milă cu cismele prin băltoace și noroi, răscolind frunzele putrele. Ce prostie!" murmura printre dinți. Ce prostie!" Poate că nu o fi ea," spuse ajutorul, poate că o fi Doruntina." Cum?" aproape că strigă Stresi și celălalt pricepu că ideea morții tinerei femei era inacceptabilă pentru el. Parcurseră drumul până la casa doamnei mame fără o vorbă. Pe ambele laturi ale șoselei plopii înați își fluturau macabru ultimele frunze. Bocetele se auzeau acum clar. A murit șopti Stresi. Nu mai încape nicio îndoială. Da, curtea casei e plină de oameni. Ce s-a întâmplat? Îl întrebă Stresi pe primul care le ieși în cale. La doamna mamă, răspunse omul, au murit amândouă, și mama și fica. Nu se poate. Celălalt ridică din numeri și își continuă drumul. Nu se poate, făcu iar stresii fără să se oprească. Saliva îi se uscase în gură și își simțea limba amară. Poarta înaltă era deschisă larg, într-un mod care lui stresii i se păru inacceptabil. Ajunseră amândoi în curte, printre oamenii care se învârteau de colo-colo, aparent fără niciun scop. Stresi întrebă iar și primi același răspuns. Muriseră amândouă. Dinăuntru se auzea gelania femeilor. Amândouă, își zise buimac. Doar așa se puteau explica bocetele acelea, apropiindu-se pe drum se întrebase De ce oare atâta jale pentru o bătrână? La urma urmei îi sunase ceasul Adevărul era însă cu totul altul Stresi se lăsă împins din toate părțile Îi lipsea voința nu numai să întreprindă ceva, dar și să se concentreze Adevărat, pe drum, se gândise în câteva rânduri că moartea putea fi Dorontina, dar alungase pe loc o asemenea idee, că puteau muri amândouă, nici nu-i trecuse măcar prin cap. Deși odată îi se păruse mai probabilă moartea Doruntinei, pentru că ea, călătorind după spusele ei sau ale altora, împreună pe un cal cu un mort se molipsise oarecum de moarte. Dar că muriseră amândouă, nu, nu-și putea imagina. Cum așa?" întrebă în gol în viermuiala aceea turbată, de umeri și de voci curioase. Cum s-a întâmplat?" Răspunsul îi venit de la doi trei înși deodată. Mai întâi a murit fica, apoi mama." Ah, prima a murit Doruntina?" Da, domnule capitan, ea sărmana a murit prima." e de la sine înțeles că doamnei mame nu i-a mai rămas altceva de făcut decât să închidă cercul morții. Ce dramă, ce dramă! repetă cineva din apropiere. S-a stins neamul vranai până la ultimul. Stresi îl zări pentru o clipă pe ajutorul său care ca și el era împins de colo-colo. De acum enigma e deplină, plină își zise mama și fica vor duce cu ele în mormânt adevărul o porni spre ușe cu intenția de a intra în casă. S-a stins neamul vranai, jeli iar o voce. Stresii privii în jur vrând să se dumirească cine rostise cuvintele acelea, dar inexplicabil și pentru el, privirea în loc să caute printre oamenii din curte, i se opri sus, pe streșinea casei, ca și când vocea ar fi venit de acolo. Negri și deformați de timp, stâlpii, bagda de aici, ieșiți în afara pereților, exprimau mai bine decât orice nenorocirea și singurătatea ce își aveau sălașul sub acoperișul acela.